serilor de curte. Parcine trece acum cântând pe strada pe care circula atâtea tramvaie, mașini, autobuze? În pescanul gaga! te o oprești, doar când de verde, o pornești. Mm, așa o fi, zic, ba, dar vezi că eu nici nu mă uit la stop. Foarte Ga -ga. Rău. hai să fii amendat. Mm, amendat? Și cât trebuie să plătesc? Uite, hai să-mi dai e, trei pene din aripă și o mână de puf de la gât. Alta asta nu se poate. Mac, mac, mac, nu? No? Ai să vezi numai decât cum se aplică amenda. Ah, vai de mine, ne mi au zburat penele și fulgii. Ah, gata. Ma, ma, ma, ma, gata, acum pleacă și să nu mai încurci circulații. Când stopui roșu te oprești, doar când de verde o pornești. Mi-a rămas aripa dreaptă, pleșuvă, ce să mă fac, ce să mă fac, nu-i nimic, hai să mă poți ajuta mai bine. A, cine vorbește? Eu, cărbunașul, sunt chiar lângă tine. O, oh, ești atât de mic, abia te văd. A, mic, mic, dar știu să desenez vânători, trenuri, pisici. Sunt fărbune, fărbunaș, și-n motor. Dar nu-i țin în oraș, mai venit de dacă e așa, atunci hai să desenăm. Ți-am spus că trebuie să mă ajut. Te ajut bucuros. Ce trebuie să fac? La, la, la. Uite, uite, vezi casa acea albă din colț? Da. Ia-mă cu piciorul drept și trece-mă ușor peste zugraveala zidului. Restul lasă de mine. să desenez un tren. Tren să fie. A, a. Ah. ce frumosie! Are și locomotiva, da, și vagone! Da. Da, uite, locomotiva nu ți poate fum. Ah. O facem îndată să scoată și fum. Să desenăm un vânător copușcă. Vânător copușcă? Da. A, dar nu mai avem loc pe zidul acesta. O, ga, ga. Mai nimic. Mai sunt și alte ziduri. E, acesta din dreapta e chiar mai bun. E proaspăt văruit. Da. Bine, bine, bine. Să desenăm și un vânător. cu pușcă. Uh -huh. Ochind dunie pure! Cococodac, bă, văd, văd foarte bine Mă zgâlești, murgărești zidurile Fără să ți seama de ce-ai ce scris pe tăbliță Care tăbliță? Cococodac, ca, ca, asta, asta care-i pusă la vedere să citească fiecare e, Nu mă prea uite la asemenea tăbliță Cococodac, ca, ca, foarte rău Atunci am să-ți citesc eu ce te roagă zidul mm. păstrați mă vă rog, curat. Nemâzgălit și nefătat Ga-ga, și dacă nu-i ascult rugămintea, ce se întâmplă? Că-că-da, plătește amendă Iar amendă, ga-ga-ga-ga, să-l arimple șuvă doi, trei, se aplica amenda Că-că-da, că-că-da lasă au și fulgi de pe aripa stângă Că-că-da, te-au mai rămas destule pe piept și pe coadă ai grijă, să nu rămâi pleșuf cu totul. Hei, acum, hai, hai, hai, hai, pleacă. Eu trebuie să vărez zidurile din nou. Gaga, bine ga, ga, plec. Dar ce mă fac așa? Pleșuf, gaga, gaga, gaga. Ga. Ah, și vântul a început să sufle și s-a făcut frig. Spark and frigs. Gaga, e fără pene și puf. A, o, o, o, o. Ha, ha, ce -i cu tine, ga, ga, ga de ce tremuri? Păi nu mă vezi, sunt golași Ai făcut niscaiva pozne și ai plătit amendă Tocmai, dar nu știu ce să mă fac, că mi-e tare fric și-a început să plouă Uite, treci, acolo, acolo, sub streașină A, unde-s cei de aur la fereastră? Da, da, chiar acolo, uite Uite, cheia de la ușe, da. și ai grijă să nu vie cumva vulpița trihărița să-i fure. Da. Vezi, e, e, gaga, gaga, i-ai și rată, da. știi? S-ar putea să te amăgească. Eu mă duc acum să aduc mașina pe care scrie Atenție, puișori! Pui, pui, pui și pui, pui, pui, În mașină eu vă spun, Cu mașina noi pornim, Cu mașina noi toțim. Du-te sănătos și fii fără grijă! Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga. Aici mai bine <laughs> Nu se simte vântul, nici nu mă plouă Ga, ga, ga Ga, ha, ce s-auzi? Ha, ia să mă uit pe terastru Ga, ga, ga, ga, ga, ga, Ce faceți mai pâișor de aur? Ne jucăm? Ga, ga, ga, ga. Cine vine cu motocicleta aia? Ga, ga, ga, ga, ga. Ei, ești necășit, ga-ga-ga, pentru că au râs puii de tine. Ga, dar da, de unde știi? Am stat pe aici și am ascultat. Mm, nu cumva ești vulpitat în Că doresc mai sticlezi prin ochelarii de motociclist. Ei, bată-te să te bată. Dar ce, mai vulpițelor le sticlezi da, Se cunoaște când a ieșit din orașul acesta al orătănilor. E adevărat, n-am ieșit. Păi vezi, eu sunt un motociclist care a venit să viziteze orașul. Dar dacă vrei, pot să te ajut. Poți să mă ajuți? Uite, vezi sticluța asta? Da, o văd. Ei bine, dacă îți torni peste aripi câțiva strop din nicoarea care în sticluță... Da? mai decât îți vei recăpăta puful și penele! A, adevărat? Da! Păi să nu mai pierdem vreme. Te rog, te rog, toarnă, toarnă! Oh, aici, ploaie? Nu se poate! A, a, a, a, atunci, hai să intrăm! Eu, prieten, în eu! ga ga eu! Eu, eu, eu! ga? Da. Spune, Ga, gaga gaga. Hai. Spune Ga, gaga gaga. i adevărat sau nu-i adevărat? Ei chiar gaga gaga, o pe vulpița de marița. Eu m-am lăsat amăgit și am adus. <gur> <gur> ne, una gaga gaga poate. acum ce o să spună gloc gloc gloc nu gomu ce o să spune când auzit sprava asta gloc ei, ce se întâmplă pe aici îți e târziu de ce n-ai dus puișoria la casă cu A fost bulpița tălhörită pe aici și a învățat trei trei puișori ei, mai am auzit dar cum a putut să încate că erau doar în cuiet nu se vezi gaga gaga s-a lăsat -o înșelat și a dus-o cu el înăuntru la cuit pop cucu apa se că gaga ga. Am făcut pozna? Da. Văd că e clar și ceea ce înseamnă că am mai făcut și altele la fel de bacă. Mm. Ei bine, acum are să plătească amenda cea mai grea. Va rămâne pleșuv. Pleșuv de tot. Bine, cum? Fără o pană, fără un fir de puf. După oh. cum ai auzit, un, doi, trei, se aplică amenda. <gri>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 O să râdă întregul oraș de mine, ga, ga, ga. să râdă. o să-ți cânte fiecare. E gâzcanul gaga, ga, ga, Fie iarnă sau zăbă. se ho spattese copui i sciori Vulpița, tâlhărița, dar cum să dau de ea? Nu știu încotro să o iau. La dreapta, la stânga înainte, înapoi. Ah, grea treabă. Ah, ia să întreb răspântia. Poate a văzut-o ea pe Vulpița. Răspântia, dragă, spune-mi, n-ai zărit-o cumva pe Vulpița, tâlhărița? Ba cum? Am văzut-o. Era pe o motocicletă și avea o desagă în spinare. A! desagă erau puișorii de aur. spune spune repede pe care din cele patru drumuri a luat-o, spune -mi. Pe care drum a luat-o, stai să-mi amintesc. Da, cred că a luat-o la dreapta, pe locuințele bibilicilor. Ah, atunci pornesc repede la dreapta. Stai, stai. stai. Ești tot și nu pot trece. Ah, da, da, da. Uf, trebuie să aștept și pierd o grămadă de vreme. Mai bine că n-ai plecat. Mi-am adus aminte. Ce? Vulpita n-a luat o spre dreapta, spre locuințele bibilicilor, ci spre stânga. Așa. Ah, pornesc atunci spre stânga. Salutare, Gaga, Gaga, ga, întoarce-te. am înșelat. N-a luat-o nici la dreapta, nici la stânga, ci drept înainte. Drept înainte. Bine, plec deci înainte. La revedere. Ga, ga, ga. Stai, nu pleca. Ce? Vezi, mi se pare că iar m-am înșelat. O... A luat-o înapoi. O... Da, da, chiar pe drum pe care vii tu. Uf, dacă ar fi să mai iau după tine, ar trebui să pornesc pe cele patru drumuri de -odată. Ai dreptate. Dar asta nu e motiv să fi supărat pe mine. Pe aici trec atâția încât nu-i de mirare că nu-mi amintesc pe unde a luat-o fiecare. Dar trebuie să ai răbdare. Când te ca acum la răspântie de drum, trebuie să chipzuiești drumul bun să-mi Așa o fi, însă dacă mă tot întorc din drum... Vulpița, tâlhărița, o să se înfructe din puișorii de aur și degeaba mai alerg eu să-i scap de colții ei Știi da, ce da. ți-ar trebui? Habarna! Spune mai repede că sunt foarte grăbit. Dar... Un, cățel. Da, un cățel. Da, un gățel care da, să adulmece da, da, urmele vulpitei tâlhăritei. Ga, da, da, da strașnică idee. Dar unde poți găsi un astfel de cățel? Ah! Ai noroc. Uite că se apropie cuțu-cuțu cățelul detectiv. Cuțu -cuțu. Du-te și vorbește cu el. Cuțu -cuțu. Bună ziua, cuțu-cuțu. Tu ești cățelul detectiv? Eu cățelul detectiv. Foarte ager și activ. Orice lucru Vreau, dar trebuie să știu mai întâi ce A, Pentru tine e o treabă foarte ușoară, o caut pe vulpița stâlhărița. Pe cine? Pe vulpița stâlhărița, n-ai auzit de ea? A, ba da, cum să n-auzi? Tu care ai un miros foarte bun ar mm -hmm. trebui să-i ciurmele ca să știu unde se află. De rest, mă grijesc eu, gata <laughs> Nu înțeleg, însă de ce vrei să dai de urmele ei? Oh, păi a furat trei puișori. Oh. amăgindu-mă pe mine. Din pricina ei am ajuns în halul ăsta, fără pene. Ia uite la mine. Aha, și tu ai vrea să dai de urmele vulpiței ca să-i salvezi pe cei trei nu-i așa? Chiar așa. Ei, mă ajut? Oh, te ajut, te ajut, nici vorbă. Atunci să ne apucăm de treabă. Hmm, nu, chiar acum. Dar Când, când mă întorc din cartierul bibilicilor, așteaptă-mă aici, că mă întorc în da, Te aștept, te aștept. Mulpi s-a tâlhărit să ai o lacomă fără pereche O, mie spui La revedere, la revedere La revedere, la revedere Bravo, bravă răspântie dragă Mi-ai dat un sfat foarte bun Îți mulțumesc Sunt părbune, părbunași Și-ai zis bunător Dar nu-i venit în oraș Mai venit încredator Cărbuna, ce cu tine? Nu mă mai cunoști. Mm, tu ești gaga-ga? -ga. Da. Ce bine pare că nu ești supărat pe mine. Din pricina mea ai rămas atunci pe jumătate plesii. Lasă, lasă, eu sunt vinovat. te spune, ce cauți aici și de ce ai ajuns atât de pirpiriu? Uh, ce să fie? M-a prins vulpita tâlhărita. Da, cum? Și de ce? Ei, voia să fure mălai din oraș orăt. Și, ca nimeni să nu recunoască, m-a înșfăcat și m-a pus să-i blana ei roșcată. A, da, da! cu și-a schimbat și glasul! C cu să-și julte-i cuțul cu te detectiv! Da, dacă știam pentru ce vrea să schimbe blana... Dar nu mi-a spus! Cu... cu cuțu -cu -cu ai spus? Chiar mm -hmm. așa! Târhăriță a plecat baia din nord după Malai în cartierul biblicilor. Da, moți, cioc și cioc. Unde sunt? Sunt ascunși într-o pivniță. Hai să încercăm să-i salvăm. Nu se poate. Trebuie mai întâi să scăpăm de pe Hai, dreptate. Trebuie să-i întindem o cursă. Hmm? Dar ce să facem? Cum să facem? Știu, Cum știu, să... Stai! Hmm. Am găsit. Răspânte, dragă. Nu știu unde am putea găsi un escavator? Ba da. Ha? După colți pe dreapta da? se construiește o casă. Și săpăturile se fac cu escavatorul. Dar pentru ce ai nevoie? Uite care e planul meu. Să stăpăm o groapă dânca-dâncă, s-o acoperim cu și când sunt o nțase vulpița din cartierul bibilicilor, ne bănui nimic, o să cadă, bă, drept în groapă. Oh, oh, bună idee! Atunci, să ne punem pe lucru. Tu, carbonaș, da? cere copacilor frunziși, doar eu, eu mă repet să aduc excavator. <trui> Ne primești teiule? Mai e vorbă. Veniți la umbra mea. Așa. Iar eu, care sunt mai înalt, am să vă dau de veste când vine hărița. Uh. Ce va veni să se roaba asta? Voiam să o prindem pe Vultița Târgărița ca să putem elibera păișorii de aur pe care uh. i-am hățat. Vultița a trecut nu de mult pe aici, uh -huh. avea tipul și asemănarea ta. Uh -huh. Îți și glas uh -huh. Da, da, da, chiar eu le-am negrit blana, mm tocmai gata asta uh -huh. Să zic așa stau lucrurile. Uh -huh. Și mă rog, cum vă pot ajuta? să dai de urmele vulpii. Cu mirosul tău vin, ai să pot să o descoperi, nu-i așa? Hmm, de asta și fără grije. Deci, primești să mă ajut? Da, primești. Atunci să nu mai pierdem vremea și să pornim la drum. Da. Se află ascunsă pe aici, pe undeva. Uh -huh, uh -huh. Da, da, așa e. Când ne-am vopsit blana, eram tisnița unei case. Acolo erau și puii de aur. Ah! Uitați-vă, aceasta este casa. E sigur, cărbunașule? Păi, nu vezi? Am desenat un semn pe perete. Cărbunașule, cărbunașule, a uitat ce ne-a spus Cod-Codac? Citește ce scrie pe tăpliță înată deasupra peretelui. Mm. Păstrați! N-am semnul, acum n-aș mai fi recunoscut. Nici nu era nevoie, o descopeream eu oricum. Da, da, da, da, da, cărbunașul are dreptate. S-ar părea că suntem pe drumul cel bun. Vorbiți mai încet, să nu ne audă tu da da, da, da, da, da, urmele, urmele pe care le adulmec duc spre pivniță. Să ne strecurăm pitil, să nu ne simtă. Mă entenezi ca? Da, stai. Stac acolo în nejdio drumul pescărei. Sunt doar un carbonaș, știi? bine. Carbonașele parcă ai fi un îți Treci tu înainte. Parcă se aud niște glasuri sub tirele. Sunt un cioc și chip. le recunosc blasfemea. Să ascultăm ce spun nu trebuie să-i întoarcă tâlhărița și să-i profi cu noi. Dacă am putea pa din potezul ăsta... Da. Tot nu le folosește la nimic, pentru că nu putem ieși din pivniță. Da da, da, da, oricum am găsit poate un colțișor mai întunecat unde să ne pitim, dar așa... Chiar ar fi să ne opintim tot trei deodată? Da. Să ne opintim ce da. Uite așa, să trecem unul lângă altul și să împingem cu toată puterea. Cine știe, poate vom reuși să rupem vreo două din gratile cu Tot mai bine, ne strecurăm afară. Da, da, da, am mai încercat. Ei, ei, sigur, moț, ai dreptate. Am încercat, dar fiecare parte. Da, da. Acum însă spuneam să ne obințim toți trei deodată. Da. Să-l ascultăm de cioc. Da. Cu puteri unite vom da. Cu puterile unite, piedicile spirulite. Hai să trecem la un loc, noi toți trei, Și să începem treaba. Da. Așa. Da, da, da. da. Așa. Așa. Așa, foarte bine. Cip, cip, da, a d -a. A d -a. Așa, foarte bine. acum să începem. Da. E, dar treaba nu-i decât pe jumătate făcută. Da, așa e, cio. Ca să ne stricurăm afară, trebuie să mai rupem o grație. Mai ales că Vâlpita ne-a hrănit din berjuc și ne-am cam îngrășat în ultima veri. Ți-am spus eu ci să nu te lăcomești la mâncare. Dar n-ai vrut să mă asculți. Ai mâncat și mâncarea mea. Ei, tu, care ai rămas mai subțirel, ai putea să te stricori afară. A, nici nu mă gândesc. Eu să mă plimb pe afară și voi să rămâneți în cotei? Da, da, moța are dreptate. Nici eu n-aș putea să fac una ca asta acest. Da, nu vă grebiți. Ascultați-mă ce vreau să vă spun. Ei, hai, hai, spune mai hai, repede hai. că nu avem timp de pierdut. Uitați ce mă gândesc. Da. da, cine știe dacă vom reuși să rupem și altă grație ca să putem scăpa cu toții. Așa că ar fi mai bine să se moța afară, să deschidă ușița și să să ieșim și noi! Minunată idee! Hai, mod, hai! Încearcă să treci prin locul unde a fost gratia pe care am rupt-o. Așa, bravo! Ai ieșit! Ce bine! Acum nu mai pierde timpul și deschide ușița! Și de dumneata, puișorule moz, pe unde ai ieșit? Apoi! Ascute-mi, e trezut până lava pe tine? Uime că am și furtă! De drum la <JO neatly> îmi dau drumul, dar înapoi încotez, alături de cip și cioc. Aha, tot împreună vă veți învârsti și pe frigare, că vă fac friptură pe toți trei. <demlls> am pregătit câte o frigare pentru fiecare. Așa, <tose> acum nu mai aveți pe unde să vă strecurați, până-mi eu focul. <tose> Ce-am să mă mai ospătesc cu voi. Așa ceva nu se va întâmpla. Uite uh! <fantă> și pe cuțu cu <fantă> împreună cu Gagaga și Cărbunaș. Am venit să salvăm puișorii. Nu mai spune! <fantă> Și credeți că după ce m-am străduit să inhați și să îngrăș, am să vi-i dau înapoi? <gântu -i> Dacă nu mi-i dai de voie, mi vei da de nevoie. <gântu -i> Așa! Uite că tremur de frică! De frică <gântu -i> E, Văd că de ai de mai multe frigări. Una iau-o tu, așa? a doua o iau eu. Ne vor servi drept pada. Bine, dacă aceasta se pofta, să încercăm spada. Așa! A. Începe lupta! A. A. A. Nu vreau ști să mânuiesc spada, cu cuțu ajunge cu frigarea, am să te rapun cu N-am putut să mă ospătesc până acum cu voi. Ha -ha. Dar astăzi să găsesc numai un loc potrivit și vă înfulec așa cum sunteți. Noi da. ne suntem clar și prețuți. n-o să vă audă. O să stați acolo până îl prim pe cuțucuțu în capcana pe care am someșteres cânddată. Capcană strașnică, vânătoarească, din care n-o să mai poată ieși. Ah, cuțu, cuțu e cel mai primejdios. dios. Cum cei doi termini, o repede. E, acum? După ce v-am agățat, mă și a apuc de treabă. Ce Dacă îl prinde pe cuțucuțul în capcană, s-a spravit cu noi. Dar ar trebui să-l vestim, să o prin altă parte. Cum, cum să facem? De aici, de sus, îi putem vedea pe cuțu cuțu gaga -ga -ga și cărbunașul. Dar n cum să ne audă, oricât am striga. Fiți fără teamă. Am, am să vă ajut eu. Cine, cine vorbește? Eu, Teiul. Ah, de altfel am păgăduit și lor că am să-i ajut să vă salveze. Uitați-vă, chiar lângă voi s-a așezat o rândunică. E rândul! I-i-i <sus> nou <sus> dute, iute, iute, iute. Hei, rândunico, ce vezi colonzare? o văd, văd pe cățelul detectiv Cuțu-Cuțu, pe cărbunașul cel negru și pe gâscanul Gagaga. Cuțu-Cuțu adorme că niște urme... Acum te îndreaptă spre noi. Zboară repede, rândunico, și spune-le să ocolească drumul cel mare, să ajungă la răspântie pe un drumeag. Dar de ce, ce s-a întâmplat, tiule! Acum nu-i timp de pierdut, zboară repede. Am să-ți povestesc eu când te întorci. Bine, fiule! am și spurat. Nu mai să ajungă la vreme. Nai ai grijă, Să vedem acum ce mai face cu metrița. Așa... <laughs> Strașnică invenție, cu adevărat vânătorească E, să socotez bine unde ar trebui să o așez Nici vorbă cuțucuțu cuțu, -cuțu urmele mele Va veni pe drumul acesta, pe care am venit și eu Așa că am să așez capcana pe drumul cel mare Ați auzit, mă, Cicioc? Așa se capcana pe drumul cel mare E bine că am vestit pe prietenii noștri. Da. Acum suntem cu adevărat salvați. Da. Hmm. Nu, cred că e bine să așez capcana pe drumul cel mare. Cuțu-cuțu e câine detectiv și a început să-mi cunoască vicleșugurile. S-ar putea gândi că îi pregătesc vreo cursă și să vină pe un drum ocolit. Așa că cel mai bine este să așez capcana... Chiar rin în mijlocul răspântiei, <laughs> o acopăr cu iarbă să n-o observe, aici, ori de unde ar veni, n-are cum să se ferească și va intra cu labele în ea. <laughs> Trajnic, vaschelălăit de durere, în timp ce gagagas și cărbunașul vor fugi să le zbărnie tălpile, <laughs> iar eu mă voi ospăta în sfârșit. Urmăritorii de aur! <laughs> Până atunci să mă drag la umbră să-i prindesc pe urmăritorii mei. Iată-i să Chiar ușor v-am socotit pe un drum ocolit! <laughs> Iată-ne ajungi pe aproape de răspântie. Cunosc foarte bine acest loc. De aici se desfac patru drumuri. Nu-i trebuie ușoară să nimerești drumul cel bun. Pince sa fi sa opă, care tu iei de drumul. Tribuiești să chipsuiești drumul bine nimerești. Aici nu e atât vorba de chipzuială cât de adulmecare. Sigur, sigur. Ga, ga, ga, are dreptate. Trebuie să adulme curmele. Rămâneți voi doi aici, da. iar eu să trec chiar în mijlocul răspântiei. De acolo am să simt numai decât pe care drum a luat-o vulpița. Când vă fac semn, veniți după mine. Bine, cuțu, -cuțu te așteptăm aici. Și-am și, și pornit-o. Mai am patru pași până la mijlocul ei. Trei pași? Toi? Stai, cuțu, -cuțu. Nu mai înainte. De ce să stau? Dar... Cine-mi vorbește? Eu răspândia. eu. Te-am văgăduit ție, cărbunasului și lui te vă viu de ajutor. Da! Ei bine, află că numai un singur pas te desparte de o capcană pe care Vulpița a meșterit-o pentru tine. O capcană vânătoarească? Nu, nu, vreau să zic așa, stau lucrurile. Vulpița-i pe aici? Da! Vulpița-i ascunsă în spatele teiului mm -hmm. și spândește orice mișcare. Dar ce faci? Fiat Doar ca să văd dacă ești destul de bine prins. <laughs> Credeți că vă puteți măsura cu mine. A? a împiedicat cu crângile mele. Ce fugit! A fugit! A, a fugit vulpita. Fuge cu coada prinsă în capcană! Vai! A, cu capcană! A, ce în anonim tot킴 A te-sii coreg, da. ne nedești la curcanul blu-blu. chiar acolo mă și duc, mă așteaptă, vrea să vă învețe poezii și cântece. Hai să mergem. <gri> Da, gluglu, m-am întors cu fâișori de auș. Bravo, ai făcut-o ispravă bună. N-aș fi zbucit dacă nu m-ar fi ajutat prietenii mei. Cuțu-cuțu, cărbunașul, cuțu, teiu, <trui> te răspâns, iar îmi dă <trui> Eu, cuțu-cuțu, nu fac parte din orașul rătăniilor, dar vă sunt prieteni buni <trui> și eu, și eu, cărbunașul. De câte ori nu v-am desenat? <trui> <trui> și acum, gagagai, ga, să zrecate recateți și pupul. <trui> Un, doi, trei. Și ridică pădeața! <trui> <bravoie>, <fie> Acum arăți tare mândru! Eu să-l desenez, să vadă cum arată. Cât e de frumos! Da? <fie> Dar pe ce-l desenez? <fie> Bineînțeles, pe un cap Si <laughs> <laughs> <laughs> in timp ce voi îl veți desena, eu cu cic și cu cioc îi vom cânta. da, da! da. da. da, da.